Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'ad Jadi kita akan Terus pergi kepada Isu bid'ah ah, kan Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, kita akan cuba sedaya upaya hari ini untuk cover perbahasan bid'ah ah ni. Uh, yang paling penting sekali teori dia lah. Adapun isu-isu uh, furong-furong ranting-ranting, contoh-contoh bid'ah ah tu uh, terlalu banyak sebenarnya untuk kita bahaskan dan kita bincangkan. Tetapi kalau kita sampai kepada teori Uh, kita faham ta'rif dia Kita faham ciri-ciri dia, cara-cara dia uh, Senang sebenarnya bagi kita Untuk kita menilai Sesuatu perkara tersebut Termasuk dalam golongan bida'ah ataupun tidak Kadang-kadang Setengah manusia Dia rasa takut Bila kita sebut bida'ah dia kata ni bukan benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sebut. Nak? Benda yang Nabi hampir jarang sebut lah Dan ada setengah pula kata tak ada bidah dalam Islam ni. Dia adanya lima hukum hakam syarak tu saja. Wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke. Jadi kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai riwayat hadis, kenyataan para sahabat, para tabiin Dak mereka kata bid'ah ah itu ada dan bid'ah ah itu adalah perkara yang sangat tercela dan mereka menulis kitab dan mereka memberi penerangan kepada masyarakat tentang bahayanya bid'ah. Ah. Jadi orang yang bercakap tentang bid'ah, ah, dak benda tu bahaya, itu menunjukkan tanda dia adalah ahli sunnah. Sebab ahli sunnah dia sangat membenci bid'ah. Ah. Antara benda asas yang membezakan manhaj salafi. Dengan manhaj-manhaj lain Ialah satu dalam permasalahan Akidah Mereka sangat strict mengikuti Madhab ataupun Manhaj Para ulama' tiga kurun yang pertama Dan satu lagi Biasanya membezakan mereka daripada orang lain Banyak bercakap tentang bin'ah Hal itu memang orang kata antara Orang kata Pembeza Nak tak nak memang benda tu pembeza Jadi Tuan-tuan patut rasa gembira lah Bila orang nisbah kita kepada Banyak mengkritik Sekejap-sekejap sekejap-sekejap bida Patut kita rasa gembira Sebab apa? Sebab benda itu ialah features Ataupun ciri-ciri utama Yang mana membezakan manhaj Salaf dengan orang lain Sebab apa? Orang yang mana cinta Kepada sunnah, orang yang mana Kehidupan dia adalah berasaskan itibak Mengikut dan benci perkara-perkara Baru dalam agama Memang bid'ah ni benda mana akan Menyakitkan telinga dan mata dia Jadi dia nak macam-macam mana pun Supaya agama sebagaimana Ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan diwarisi oleh tiga kurun terbaik itu Yang ada pada hari ini. Jadi memang tidak boleh tidak Dia akan bercakap tentang bahaya bid'ah Dan dia akan tahvir umat manusia Daripada hmm, Buat bid'ah Tenggelam dalam bid'ah Dan mereka usaha supaya umat dikembalikan kepada sunnah Jadi saya nak bawa kitab Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Siyuti Rahmatullahi Al-Imam Al-Siyuti Al-Syafi'i Antara ulama' yang besar Yang mana mutafannin Yang mana mutafannin maksud dia Dia ada kepakaran dalam pelbagai bidang Tidak ada satu bidang dalam ilmu agama Kecuali Imam Al-Siyuti Al Dia akan Membuat ataupun menulis Satu ataupun dua kitab dalam bidang tersebut Dalam tafsir ada Dalam fiqah ada Bahasa Arab ada balaghah ada Manti ada Sejarah ada Hadis ada Ulum hadis ada Semua benda ada Imam Suyuti ni antara Ulama' yang mutafannin Yang mana dia pakar dalam banyak bidang Dan Al-Imam Al Suyuti rahmatullahi alaih Ditulis satu kitab Al-amru bil-ittiba' Wa'an-nahyu anil-ibatidak Perintah supaya kita mengikut dan narangan daripada kita mereka reka. Bidah ah ni senang cerita benda yang lah Bidah ah ni benda yang baru yang direka ala ghairi mithalin sabiq. Tidak ada petunjuk sebelum tu. Tidak ada bentuk yang sedemikian rupa sebelum tu. Jadi benda tu confirm baru. Senang cerita tak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ada setengah orang dia dimarah pada kita dia kata Kenapa benda ni kamu cakap bida'ah? Tak ada pada zaman Nabi Dia marah kita Memanglah Sebab tak ada zaman Nabi lah kita kata bida'ah Cuma perbahasannya benda tu boleh ke tak boleh Tak Disunatkan ataupun tidak disunatkan Itu perbahasan yang lain Sebab apa? Benda yang tak ada zaman Nabi Kemudian diwujudkan selepas zaman Nabi Dia bukan satu jenisnya Dia ada banyak jenis Dia ada urusan keduniaan Ada urusan ibadat Betul tak? Jadi kenyataan bahawasanya Satu benda tak ada pada zaman Nabi adalah bida'ah Benda itu betul Sekurang-kurangnya so, dia sudut bahasa Benda itu memang baru Cuma kita tak kata benda itu haram Ataupun dolalah Ataupun sesat lagi Sebab kita kena tengok Kita kena perincikan Apakah benda yang baru itu Adakah benda itu bersifat keduniaan Ataupun benda itu bersifat keagamaan Dan keagamaan pun Ada banyak pembahagian dia Ada bersifat ibadat ada bersifat muamalat dan seumpamanya Ada bersifat hukum hakam Pemerintahan, hudud dan seumpamanya Tak da ta'zir Jadi tuan-tuan Kenyataan bahawazannya Satu benda yang tak ada pada zaman Nabi itu adalah bid'ah ah, Betul Sekurang-kurangnya dari sudut bahasa Tetapi kita Nak hukum benda tu bid'ah ah Dari sudut syarak Ataupun tidak Itu bukan kerja kita Hak tu kerja para ulama Yang paling penting sekali kita Kena sedar bahwasnya kita disuruh untuk mengikuti dan bukan disuruh untuk reka benda yang baru. Terutamanya para ustaz dia kena sedar tanggungjawab dia adalah untuk menyampaikan, bukan untuk mereka dan sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah tul Tak ah. ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan uh, khutbah baginda memberi peringatan kepada para sahabat. Nabi Sallam kata falyuballigh ash-shahid minkum al hendaklah orang yang mana hadir di kalangan kamu sampaikan maksiat benda tu ada dah sampaikan kepada orang yang ghaib balliru anni walau ayah sampaikan bagi pihak aku walaupun satu ayat ustaz kita terjemah balliru anni an tu nak terjemah ganaoan tu balliru anni walau ayah sampaikan kita biasa kita terjemah mudah, sampaikan walaupun satu ayat. Ha, kita terjemah mudah-mudah benda-benda gitunya. Tapi ustaz kami kata baliru anni. Anni tu penting tu. Sampaikan bagi pihak aku dengan cara aku walaupun satu ayat. Sampaikan bagi pihak aku dengan cara aku walaupun satu ayat. Jadi bagi pihak aku tu apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sunnahkan untuk umat. Man amila amalan radd. Siapa yang buat satu amalan Yang mana tidak ada petunjuk kami Yang bukan kami suruh Yang bukan kebiasaan kami Maka benda itu adalah tertolak kepada orang yang buat Jadi tuan-tuan Yang paling penting bagi umat ini adalah tabliq Untuk menyampaikan Bukannya ibtidak Bukannya buat benda yang baru kemudian sampaikan Dan jadikan benda itu agama Kumpul umat manusia di atas benda baru yang mereka tadi Nampak tak? Sebab tu Al-Imam Suyuti alaih, dia mulakan kitab dia dengan fil amri biluzumi sunnati wal jama'ah Wan nahyi anil furqah. Ataupun wan nahyi anil furqah. Iaitu satu perintah supaya kita melazimi. Luzum ni kita duk kira nekat tu, kita tak cabut-cabut dah. Tak, memang kita tu nekat sungguh-sungguh. Nekat. Kita ni melekat sungguh-sungguh. Biluzumi sunnah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ah, dan juga manhaj kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wan 'anil furqah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berpecah belah. Dia jadi pecah belah ni tuan-tuan bila ada orang nak reka benda baru Jadi pecah belah. Kalau masing-masing dia dia tatwei diri dia untuk ikut, dia paksa, dia kejar, dia hanyak diri dia untuk ikut, tidak akan jadi pecah belah tuan-tuan. Adapun khilaf dalam masalah fiqah yang amaliah, amaliyah Sebagaimana dikenali di kalangan fukah Hak tu tak ada masalah Tapi yang tak bolehnya Benda bersifat amalan baru yang dia reka Dan kita nak jadikan benda tu seumpama agama Daripada situlah manusia akan mula berpecah Sebab tu Nabi SAW kata Sebagaimana hadis Irmat, irbat bin Sariyah uh, Siapa yang mana hidup di kalangan kamu tak, Pada akhir zaman nanti Tak ada akhir zaman mana pun Berapa puluh tahun je Nabi SAW meninggal Dan manusia telah mula mengikut Pelbagai pendapat, pelbagai aliran dan sumpah Fasayara Ikhtilafan kathiran Dia akan tengok satu perselisihan yang sangat banyak Ikhtilafan kathiran Dia akan tengok perselisihan yang, yang banyak Kemudian Nabi SAW kata Alaykum bisunnati Hendaklah kamu ikut sunnah aku wasunnatul khulafa'ir rasidin al mahdiyyin sunnah para khulafa' rasidin addu alaiha bin nawajidh gigit dengan gigi-gigi geraham kamu maksudnya kita kena pegang sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran wama tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum surah asyura ayat 14 Tuan-tuan tulis nombor ayat boleh balik chat surah asyura ayat nombor 14 Allah taala kata sebenarnya puak-puak ni mereka akan berselisih, berpecah belah setelah mana datangnya ilmu Setelah mana datangnya kebenaran kepada mereka <tuh -tuh> Baghyan bayinahum Baghyan ni kerana melampau buak-buak ni Petunjuk ada dah tetapi la masih lagi tidak mahu ikut petunjuk Nak guna akal dah, Nak istihsan Dia nak rasa benda tu baik Dia nak buat sebagai agama dia, dia nak ajak manusia kepada benda dia fikir baik Maka itu adalah iftirak Perpecahan setelah mana Allah Ta'ala bagi Bayinah Allah Ta'ala bagi kebenaran Allah Ta'ala bagi bukti yang jelas Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lurus Allah Ta'ala tunjuk manhas yang jelas dia nak juga guna akal fikiran dia, dia rasa tak cukup. Sebab tu kata Asy-Sya'thi bi dana al-i'tisam, kenapa berlaku nya bid'ah? Ah? Sebab mubalagatan fit'abud. Mereka nak melampau-lampau dalam beribadah. Apa yang ada ni pada mereka rasa tak cukup. Sebab tu mereka ikhtiraq. Sebab tu mereka reka. Sebab mereka mubalagatan fit'abud, mereka melampau-lampau dalam nak beribadah Tak cukup ataupun rasa jemu dah dengan benda-benda yang biasa ada pada hari ni. Dah. Kalau selama ni dalam masjid orang mengajar je Ataupun zikir baca Qur'an Tak ada arus al-Quran Jadi Oh boring dah eh Tak ada arus al-Quran kita gendah pula dalam masjid eh Tak gendang gedung-gedang gedung-gedang gedung-gedang Tak Nampak tak? Dia rasa boring dah Jadi selama ni orang pun tak marilah baca Qur'an Tak ada zikir mana Yang paling penting kita yang yahananah banyak sikit Maaflah lambat sikit sebab apa orang panggil uh, PDF né? Buku saya saya atar balik Kelantan dah. Okey. Kemudian Imam Suti rahmatul alai dia bawa bab yang seterusnya fi zamil bidai wal ahwa. Bab yang menyatakan tentang mencerca bidah ah dan juga ahwa hawa nafsu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kitab para ulama bila sebut bidah, ah, dia akan sebut ahlul bidah wal ahwa. Kenapa ahwa kenapa hawa nafsu disebut sebab memang puak dia guna hawa nafsu pong tak cukup dengan apa yang ada di dalam agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bagi tahu banyak kali dah kalulah puak ni guna akal fikiran mereka untuk benda bersifat keduniaan dok fikir teknologi biar boleh naik bulan dok hilangkan kesesakan ke jalan raya buat kereta jimat minyak dok siapa tak ada tol dok kali dia guna akal dia untuk benda bersifat boleh pahala tak kalau buat tu tuan-tuan? Boleh sebab taisiran lil'amah lil Benda itu memudahkan orang ramah Tapi dia tak saya fikir benda lagu tu Tak Dia tak saya fikir benda lagu tu Dia nak buat juga benda-benda yang bersifat ibadat Khusus dan seumpamanya Kerana pada pandangan dia Cara tu dapat pahala banyak Sedangkan banyak lagi pahala Allah Ta'ala bagi Tak ruang-ruang untuk kita reka benda baru Tapi kita tak saya buat Tu masalah kita orang Islam Tak kita nak buat benda yang dilarang Benda hak dibuka ruang untuk kita ikut kita tak sel buat. Hak kita tahu kita import daripada luar. Tak. Kita import daripada luar, kemudian beragama kita reka sendiri. Ajeib. Fi <tik> bid'ah wal ahwa. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala cercha di dalam al-Quran. Allah Taala kata waman adallu mimmanittabaa hawa. Begayrihudamin Allah. Siapakah lagi yang lebih sesak berbanding orang yang mana mengikut hawa nafsu dia tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahuwataala. Pertanyaan di sini istifham inkari kalau tuan-tuan ngaji -tuan Balaghah. Maksudnya Allah Taala bukan nak tanya siapakah lebih sesak. Allah Taala nak takrir bahawasanya tak ada, ada orang yang lebih sesak berbanding dengan puak-puak ini dia mengikut hawa nafsu dia. Sebab dia rasa tak cukup dengan apa yang ditinggalkan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dia nak reka-reka benda yang baru dan dianggap benda tu ibadah dan dianggap benda tu boleh pahala dan dianggap benda tu syariat. Sebab tu dia panggil orang lain untuk ikut benda yang dia buat. Walaupun niat dia pada asalnya adalah baik Walaupun niatnya pada asalnya baik Tetapi cara tak kena Sebab tu kata para ulama' Kulut turuk ilallahi subhanahu wa ta'ala masdudah Illa tariqah Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Setiap jalan nak menuju kepada Allah tu tertutup rapat kemah keming dah Tak, da. illa tariqah Muhammad Kecuali jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Antara syarat diterima amal yang pertama ialah ikhlas Yang kedua ialah ittiba. Yang pertama ialah ikhlas, yang kedua ialah ittiba'. Niat macam dah nak buat benda kerana Allah Taala, nak bawa umat kepada maknul, nak bawa umat kepada Allah, nak bawa umat kepada kebaikan tetapi cara tak kena. Contoh cara tak kena tuan-tuan, apabila sebahagian perawi-perawi yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak dia tengok orang sibuk dengan fiqah Abu Hanifah, sibuk dengan magazi Ibnu Ishaq. Orang tinggal Quran, jadi dia kata reka hadis. Dak, Nu'aib bin Abi Maryam al-Kazzab. Dak. Siapa ke Ibnu Heiban kata ya jma'kul la syai' Dalam hati dia, dalam hidup dia ni semua benda ada kecuali kebenaran sahaja tak ada. Kecik buruk, kecik nipu Sebab apa dia reka? Orang tanya min aina laka? Dak, fada'il a uh, semua del Quran, suratan suratan. Anib ibn Abi Abbas. Dari mana mujappa riwayat daripada Ibn Abbas cerita tentang riwayat uh, fadilat setiap surah daripada Quran. Daripada Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa Al sambung. Kata Salafi tak kata ingat turah Al-Quran. Jadi tuan-tuan. <laughs> <laughs> Jadi, da no, ainalaka hadza min Ibn Abbas. Nuha Ibn Abi Maryam, tuan-tuan balik tengok dalam Al-Majruhin Ibn Hibban ataupun Al-Kamil Ibn Adi ataupun dalam al dhaafah lil Uqaili, tuan-tuan akan jumpa terjemah Nuha Ibn Abi Maryam. Yajma'u kullashay'in illa sidq. Dalam diri dia ni ada segala benda kecuali sidq, kecuali kebenaran sahaja tak ada. Dia kata aku tengok manusia sibuk dengan fiqh Abu Hanifah. Dan manusia sibuk dengan Maghazi ibnu Ishaq Dia baca kitab-kitab tu Sehingga manusia Terlupa nak baca Quran Tak asyik ngaji Quran Sedangkan Quran ni kitab Yang Allah Ta'ala turunkan Hudan Petunjuk bagi manusia Tak Bashiran Wa nadiran Oh dia syarah pula Pada orang tanya dia tapi niat dia baik cara dia tak betul Nabi SAW alaihi wasallam kata man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar sesiapa yang mana berdusta ke atas aku secara sengaja hendaklah dia sediakan tempat duduk bagi dia di dalam neraka kata ulama falyatabawa sirah amar iaitu insya uslub insyai bukan uslub insyai di sini sebenarnya Uslub di sini ialah uslub khabari walaupun guna keadaan insya iaitu nak ayat bukan suruh dia nabi nak nayaq memang confirm dah muada satu tempat ada dalam neraka yang mana kok-kok mana nak kena masuk juga kecuali kalau mu bertaubat walaupun niat dia baik tuan-tuan adakah niat yang lebih baik selain daripada nak ajak manusia kembali mentadabbur kita Allah Subhanahu Wa Taala ada tak tak ada sebab tu kata Ibnu Salah kebanyakan hadis-hadis maudhu' ni maggih juga daripada golongan zuhad golongan-golongan sufi golongan-golongan yang baik yang mana hisbatan. mereka hisbatan mereka-mereka hadis tu hisbatan kerana mengharapkan pahala nak bawa orang datang kepada kebaikan tetapi cara dia salah syarat qabulil amal syarat untuk diterima amal al-ikhlas wal ittiba' ikhlas kena ada ittiba' kan Allah Taala kata dalam Quran wala tattabi'il hawa fayudilluka an Jangan sekali-kali kamu ikut hawa nafsu. Nescaya perbuatan kamu mengikut hawa nafsu itu akan menyebabkan kamu sesat daripada jalan Allah Taala. Ayat ini surah Tausat ayat 29. Ayat oh tadi surah Al Qasas ayat nomor 50. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Manahdah Safi' Amrinahada, Mala'isa min Huwa Warad. Siapa yang mana buat satu-satu amalan? Ma laisa minhu Bukan daripadanya Fi amrina Urusan kami Agama kami Yang bukan daripadanya Tidak ada dalil daripada syarak Dan tidak ada keperluan daripada syarak Biasa kata Tidak ada dalil daripada syarak Saya tambah Allah Ta'ala buka hari ni Tidak ada dalil daripada syarak Dan tidak ada keperluan pun daripada syarak Sebab apa? Kita rasa Kita buat benda tu Untuk tujuan berlebih-lebih dalam ibadat Padahal benda tu tak perlu Benda dalam syarak Kalau nak kata dalil Dia akan cari dalil Di mana pun Betul tak? Hatta untuk zikir menari tu pun pun dia cari Qiyaman wa ku'udan tu lah Allazina yadhkurunallah Qiyaman wa ku'udan Orang okay, mana ingat pada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk Dalam keadaan tidur Nak cari dalil ni jumpa belakang tuan-tuan Tetapi kita kata benda orang membuat ni Tidak ada dasar Tidak ada dalil Tidak ada contoh Daripada Nabi SAW dia, Benda tu tak perlu pun untuk ada dalam agama ni dalam riwayat yang lain, mana amalan amalan lain sahaja yang amruna fahwurad, siapa buat amal sesuatu amalan yang mana bukan daripada petunjuk kami, bukan daripada perintah kami, fahwurad maka benda itu adalah tertolak. Dan Abdullah bin Amr ibn Al As radiallahu taala anhu ma, dia kata Nabi saw bersabda, man rabi ma ensunati faleisa minni, sesiapa yang mana tak suka kepada sunnah aku, maka dia bukan daripadaku. Jadi tuan-tuan. Antara hadis marawi sunnati falaysa minni tuan-tuannya ada cerita tiga orang lelaki yang mana datang kepada Ummahatul Mu'minin, tanya tentang ibadat nabi dan bagi tahu kepada mereka tentang ibadat nabi fastaqalluha mereka kata oh sikitnya luk ibadat kita dak nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dak Allah Taala ampun belakang dah dosa, tapi bersungguhnya kaceh juga, nya juga, nya juga buat ibadat. Kita ni dalah banyak dosa. Dak, bukan tahap nabi-nabi. Kita duk main, dak duk loleh leleh leleh-leleh, leleh-leleh tak buat ibadat. Jadi kita kena balik, kita kena kaceh juga, kita kena kaceh juga. Behadak kaceh tu Bersungguh Dak balik nak buat ni. Siapa cerita, sore kata tak saya tidur malam. Sore kata tak saya kahwin. Sore kata pasal tak saya buka-buka bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa halah puak-puak ni aku ni yang paling takwa di kalangan kamu aku bangun malam tapi aku tidur aku pun berkahwin aku puasa aku berbuka jadi nabi sallallahu alaihi wasallam kata faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa yang mana tak suka sunnah aku maka dia bukan daripada aku tak suka tu kalau tak suka Dengan erti kata benci boleh jadi kafir tuan-tuan Tapi tak suka ni sebab Kita kata macam Kita kata dia macam Dia nak cari benda yang lebih banyak lah Ataupun lebih Lebih Lebih Lebih Bukan lebih syok Nampak lebih kuat ibadat berbanding Dengan tu Kan isu Yang Dr. Asri uh, Pernah tulis dalam buku dia Bid'ah Hasanah tu kan Isu satu orang lelaki yang mana Dia nak ihram daripada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Malik tak suka orang ihram daripada kubur Nabi Dia nak ihram daripada kubur Nabi Kau daripada rumah dia tak kisah Min Dari sudut boleh tak boleh Sah tak sah ihram dia Tak boleh Biasakan kita akan ihram di Bir Ali tu kan Kalau kita daripada Madinah tu tak Dia nak ihram daripada kubur Nabi Ihram lah daripada mana Ihram daripada Malaysia pun boleh Tapi bukan masalah tu Masalah bila iktiqat Bahawasnya di sini lebih afdal Sedangkan tidak ada nas syarak. Walaupun benda tu boleh The Imam Malik tak sih Benda dia kata bin'ah lah Benda lagu tu tu. Jadi tuan-tuan Para sahabat yang tiga orang tu Bukit dia buat ibadat Yang mana Tidak ada asal daripada agama Tak da. Dia nak semaya sepanjang malam Tak sih tidur Sebahagian ulama' kata boleh Tak Ada nak puasa wisal Iaitu puasa bersambung-sambung Bersambung-sambung setiap hari Ada ulama' kata boleh Ada ulama' kata tak boleh Tapi nak orang yang ada Sudut dia buat amal ibadat tu Ada amal ibadat Tapi tak kena Dengan dos Nabi suruh Amal ibadat ni ada dos juga tuan-tuan Nabi duk kecek ni bukan pasal puasa, pasal semaya, pasal kahwin tu Nabi kecek pasal dos ibadat tu Kita dia dah tak anut, kita dah melampau-lampau Benda tu kalau kita mampu tak ada masalah Tapi takut kita buat lebih pada dos kita tak mampu Sebab ada riwayat-riwayat lain Macam sahabat mari jumpa Nabi Dia kata dia nak khatam Quran sekali sehari Dok, Nabi kata eh, Buatlah seminggu sekali kau Lepas tu dia kata Aku boleh, aku mampu tak. Lepas patu, Mitok, mitok, mitok Last kali dia nak khatam Tiga, kali, tiga hari sekali Saya tak cerita tu secara jelas Tapi sahabat pergi mitok dengan Nabi Tapi last kali dia nyesal Apabila dia sampai Hujung-hujung hayat kehidupan dia Bila dia dah tua Banyak kerja dia tak mampu Untuk khatamkan Al-Quran Mengikut hak dia mitok dengan Nabi Sedangkan Nabi kata Mualik mau khatam Seminggu sekali lah Bagi tujuh Al-Quran tu Khatam seminggu sekali Tapi dia nak buat lebih-lebih juga Benda tu tak salah kalau mampu Tapi Nabi SAW dia ajak umat ini Ibadat tu dengan dos dia Ibadat tu dengan dos dia Kan bila kita satu orang sahabat Pergi rumah Abu Dhar ke? Di mana dia ibadat kuat sangat tu Sampai isteri dia pun dah Pakaian pun dah tak berjangok dah, dah Tak berhias hmm, Dia kata lelaki aku hmm Tak tengok dah pun aku Tak nak pakai comel-comel ya? Lepas tu bila si lelaki tadi balik tuar rumah balik dak sediakan makanan dia tak semakan sebab dia kata dia puasa dia kata aku tidak akan makan sehingga kau makan bersama dengan aku pada waktu malam dia sediakan tempat tidur untuk tetamu dia tapi dia nak pergi semayam tapi kawan tu dia paksa juga untuk tidur bila dah tidur sampai satu daripada 1/3 satu malam lebih kurang dia kejutkan kemudian dua-dua bangun semayam tidur balik sedikit kemudian bagi tahu cerita tu pada nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi iyakan dia kata inna alayka, dia kata inna lillahi alayka haqqo. Kamu ada hak yang kamu perlu tunaikan kepada Allah Taala. Wa libadanika alayka Badan engkau pun ada hak yang perlu kau tunaikan. Wa wa li Bagi kaum keluarga engkau pun ada hak yang perlu kau tunaikan. Jadi ibadat tetap ibadat, tetapi dos ibadat tu contohnya dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terlebih pun, seolah-olah kita rasa kita nak buat ibadat banyak, hak tu pun Nabi larang. Man dharibun sunnati falaysa minni. Nampak tak? Antara hadis lain tajuk yang dibuat oleh Imam Suyuti rahmatul alaih Ma jaa anis salafus salih fi dhamm al bid'ah wal ahwa. Kenyataan-kenyataan daripada salafus salih dak dalam mencerca ataupun mencela bid'ah-bid'ah ah ah dan juga hawa nafsu. Antaranya ialah Abdullah ibn Muhairiz. Dia kata yazhabu ad-din sunnatan sunnatan. Agama akan hilang satu sunnah demi satu sunnah. Kama yazhabu al hablu quwwatan quwwatan seumpama so, tali tu dak dia akan makin rapuh dan rapuh rapuh dan rapuh bila lama sangat kita guna duk kena air hujan kena panah air hujan panah air hujan panah dia akan jadi rapuh rapuh begitu juga agama akan hilang satu demi satu satu demi satu kemudian ada satu riwayat daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dia kata inna min waraikum fitana sesungguhnya di belakang kamu ni zaman sahabat ni guru kepada para tabi'in dia kata di belakang kamu ni akan ada fitnah-fitnah yakthuru fihi akan ada banyak harta wa yuftahu fihi al-quran al-quran akan dibuka hatta ya'khudhahu al wal munafiqu wal rajulu wal mar'atu was saghiru wal kabiru wal 'abdu wal hurr sehingga pergi kepada al-Quran semua jenis manusia. Orang yang mukmin orang yang menafik lelaki perempuan budak kecil budak besar pergi kepada al-Quran belaka. Pergi untuk apa tuan-tuan? Untuk cari dalil daripada al-Quran. Fayushak ayaqula qailan malinnas la yattabi'uni wa qad quran sehingga pada waktu tersebut takut-takut akan ada satu orang lelaki dia kata apa halah keadaan manusia mereka tidak ikut aku sedangkan aku baca al-Quran. Mahum bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghairah. Bila mereka pergi kepada Quran, jadikan Quran dustur mereka, orang tak seikut. Maka dia kata mahum bimuttabi'. Bak pulalah puak-puak ni aku. Hatta abtadi'a lahum ghairah, sehingga nak suruh dia ikut, dia reka-reka benda lain. Baru ga ikut. Hari ni kalau kita ngajar tuan-tuan, dak -tuan, fiqh ke hadis ke sunah ke orang tak berapa nak mari. Tapi kalau selawat tu ga Penuh stadium Duk RM50,000 Banyak Sebab apa? Sebab benda ni kena dengan hawa nafsu manusia Tetapi ilmu yang sebenar Al-Quran, as sunnah Orang tak sih Kalau ajak pergi kubur Habib PT banyak pergi juga Sebab apa? Berkat wali-wali di kubur. Tapi suruh mari duduk dalam masjid Keluar tiga hari tak sih Walaupun boleh duduk Iktikaf tiga hari Tak dalam masjid Bukan dengan tablet Tapi Nak orang ajak lagu tu lah Lebih kurangnya Mu'az bin Jabal kata fa'iyakum wa ma Hendaklah engkau menjauhkan diri daripada perkara-perkara baharu yang direka-reka. Fa inna mabtada'ahu dhalalah. Sesungguhnya orang itu walaupun dia baca Quran dia reka benda nampak baik, sesungguhnya benda itu adalah satu kesesatan. Wa uhadhdirukum zighatal hakim. Dan aku memberi peringatan kepada kamu akan penyelewengan satu orang yang cerdik pandai. Aku memberi peringatan kepada kamu akan Ketergelinciran satu orang yang cerdik pandai Fa'inna syaitan Sesuanya syaitan Qariyakulu kalimat al-dalalah Mungkin dia akan sebut Kalimah-kalimah yang batil Kalimah-kalimah yang rosak Kalimah-kalimah yang sesat Ala lisanil hakim Di atas mulut satu orang yang bijaksana Wa qariyakulu al-munafiq Kalimat al-haqq Dan mungkin juga orang munafiq akan sebut Benda-benda yang betul Jadi kadang-kadang syaitan ni Dalam talbis iblis Kita tahu belakang dah nak tipu para pemaksiat dengan cara pemaksiat. Dak nak tipu orang yang ngaji agama, orang yang minat kepada agama dengan cara oge agama. Betul tak? Benda itu dinamakan sebagai talbis iblis. Kalau sufi tipu dengan cara sufi, pelajar hadis tipu dengan cara pelajar hadis, pelajar fiqh tipu dengan pelajar cara fiqh. Jadi tuan-tuan, benda ni para sahabat bagi tahu dah kepada kita, aku memberi peringatan kepada kamu supaya menjauhi segala benda yang baru. Tegullah di atas sunnah, tegullah di atas jalan para sahabat dan juga tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud kata, "Iyyakum ta'allamul ilma qabla an yukbat. Hendaklah kamu semua belajar ilmu sebelum ilmu diangkat. Kan dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam dia kata, "Innalllaha la uh, yantazi'ul ilma inna ya innalllaha la yaqbidul ilma" intiza'an yantazi'uh tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu tu macam tu a sekali harung a dia angkat walakin yaqbidul ilma biqabdhil ulama Allah Ta'ala akan angkat ilmu itu dengan matinya para ulama hatalah yang berqafihim illa ru'usan juhala sehinggalah tidak tinggal di kalangan mereka kecuali pemimpin-pemimpin ataupun kepala-kepala kepala yang jahil dijadikan sebagai pemimpin oleh umat manusia minta fatwa daripada mereka dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu faddalu wa adallu mereka sendiri pun sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain jadi Abdullah dia kata apa taallamul ilma qabla an yuqbad wa qabaduhu an yadhhaba ahloh dan cara Allah Taala angkat ilmu dengan cara matinya para ulama ala ala ni maksudnya mu dengan molek aku nak qayak kamu ala dengan molek aku nak qayak kamu Ala wa iyaakum Hendaklah kamu menjauhi at-tanafak Wa ta'ammuk wal bid'ah, Wa alaikum bil'atiq Ajib kata-kata para sahabat Iyaakum wa ta'nafak Jangan kamu berlebih-lebihan sangat Jangan kamu duk Tanafak ni nak terjemah lah gemah tu no, Duk dakik sangat Duk perinci sangat Perinci sangat Nak fikir, nak fikir, nak fikir Wa ta'ammuk, fikir dalam-dalam So, umpama kalau dalam masalah istiwa tu tak, dengan hadis Nuzul, dia pun gabung dua hadis tu. Lagu mana cara dia gabung, tuan-tuan? Lagu mana cara dia gabung hadis Nuzul dengan, dengan ayat istiwa? Bila kita kata, ar rahmanu alil arshistawa, Allah Ta'ala istiwa di atas arash. Lagu mana? Imam Malik tak bagi tanya. Tak, bagaimana tu tak bagi tanya. Soal tentang benda tu bin'ah. Kemudian dia gabungkan dengan hadis Nuzul, Allah Ta'ala turun pada satu pertiga malam. Eh, dah mu tadi kata Allah Ta'ala duk atas arash. Sekarang ni turun satu pertiga malam Jadi arash tu kosong lah Tengok cara dia fikir Betul tak? Kemudian Dia kata Kalau Allah berada di atas arash Sama ada arash lebih besar Baru Allah boleh muat duduk Kalau tak Salahlah kenyataan Allahu Akbar Arash lebih besar Kalau sama-sama besar Tak muat nak duduk Junaidi sama besar dengan kursi Nak duduk ke mana? Atas tu tak? Ataupun Kursi lebih kecil. Arash tu lebih kecil. Allah Ta'ala lebih besar. Nak duduk lah. ke mana. Yang patut getah lah kursi tu. Benda ni semua orang panggil ta'annuk. Benda ni orang panggil ta'ammuk. Benda ni orang panggil ta'natuk. Ta fikir lebih-lebih. Senangkan para sahabat kata, apabila datang Quran sunnah falatadribu lahu masalah. Jangan kamu fikir lebih-lebih pada tu. Jangan kamu fikir lebih-lebih pada tu. Hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang beda. Wa'alaikum bil'atiq. Dan hendaklah kamu mem berpegang dengan benda yang atik. Apa maksud atik? iaitu benda yang lama. Hak nuskhah atiqah benda hak lama sekali. Manual script yang mana ditinggalkan oleh Nabi kepada sahabat. Pergi hak tu. Lafaz-lafaz yang tidak datang daripada mulut mereka, perbuatan-perbuatan yang tidak datang daripada kehidupan mereka, benda tu semua kamu kena tinggal. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud, dia predik dah benda ni. Sebab apa? Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Antaranya hadis irbaq bin sariyah tadi Ayyuhannas Wahai manusia Innakum satu hadithun Kamu akan buat benda baru Zaman sahabat tu Zaman tabi'in tu Dia pesadah Satu hadithun Kamu akan buat benda baru Wayuhdazulakum Akan ada orang lain Akan buat benda baru untuk buat kamu Fa idha raaita muhadathatan fa'alaikum bil amril awwal apabila mu tengok satu-satu benda baru fa'alaikum bil amril awwal wajib ke atas kamu untuk kamu pegang teguh dengan urusan yang pertama cara yang pertama pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Qais bin Abi Hazim antara ru'us tabi'in dia kata apa sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk berjumpa dengan satu perempuan daripada Ahmas Nama dia Zainab. Maka dia tengok perempuan tu tak bercakap. Fakarlah malah. Sebab apa perempuan tu tak bercakap? Subhanallah. Faqilah hajat musmitatan. Dia nak berhaji dalam keadaan tak usah kecek dengan orang. Faqalah. Faqalah laha takallami. Kecek. Jangan tak kecek. Fa'inna hadha la yahil. Sesungguhnya benda ini adalah tidak halal. Hadha min amalil jahiliyah. Benda ini ada pada amalan jahiliyah. Mungkin tujuan dia tak sekecek Sebab takut bercakap benda-benda yang zur Cakap benda-benda yang fahish Faham tak? Kekik -kek Allah Ta'ala lahir dalam suratul-baqarah tu Orang yang mana buat haji tapi bercakap dengan Percakapan-percakapan-perterut Tapi mungkin dia kata benda tu Mungkin dia rasa benda tu nak jaga diri dia Tetapi tak sekecek Benda itu adalah daripada perbuatan jahiliah Satu orang sahabat Dia pergi buat haji Dia tak naik kenderaan Nabi tegur Dia kata apa tak naik kenderaan Eh tak. Nabi kecak dengan orang lain Tanya Kenapa dia tu tak usah naik kenderaan Nabi SAW kata Gira ayat dia Supaya naik kenderaan Untuk pergi buat haji Kalau benda tu pun dikira kira muhdasah teluk umur Padahal ikut kita Kita nak jalan kaki Kita nak nak kapan terbebel pun tak Tapi kalau kita buat benda tu Sebab apa? Atas iktiqat Boleh pahala lebih Kau wala lebih ke Buat lebih daripada dos yang Nabi suruh Sampai seolah-olah mengabaikan dunia Wasilah-wasilah yang ada Benda itu pun disebut sebagai Hawadith Benda-benda baru Dan benda itu dikira sebagai Mahdathat Benda-benda baru Dan boleh membawa kepada Menyeleweng daripada manhaj Kalau kita tengok Apa benda besar ikut dia Tak sekecek dengan orang pun Tak Sekurang-kurangnya Taklah serabut telinga kita Kalau nak yoya yoya ya, yoya ya, Tahbah Tak da. daripada Bir Ali tu Nak nyapa ke Mekah ni Limon Najal tu juga Cerita gap pun tak buka Arti mana tak sebut Cerita belako. Buat kita kalau nak pergi haji, jangan pergi dengan orang yang kita kenal. Kalau dah habis bodoh, gitu iya RM15,000. Duk ngupak, duk kecek. Pasal orang tu, pasal orang ni. Iktikaf, gitu juga. Sepuluh malam akhir. Sepatutnya kita kena iktikaf, tepat orang kita tak kenal. Kalau duk agak kita, duk kecek, duk buah. Kononnya iktikaf. Sedangkan iktikaf salaf, ibnu Qayyim rahmatullahi alaih sebut dalam Zadul Ma'at. Supaya kita rasa bersorangan. Bagaimana seolah-olah kita duduk dalam kubur sore. Walakadijik tumuna furadah, kama khalaqna, kama Mu Akan mari kepada kami kata Allah Ta'ala Dan keadaan bersendiri Seumpama so, kami cipta kamu Awal-awal dulu bersendirian Sepatutnya waktu Ektiqaf tu Dia mengingatkan kita pada mati Tak Tapi Oh iyalah Ada orang suruh ngajar lah Ada orang suruh gitulah Ada orang nak buah lah. Jadi benda tu tak sampai maksud Ektiqaf <coughs> Daripada Ziyad bin Hudayr Dia kata Omar Radul Anhu Cakap kepada dia Umat tanya, "Mutahu dak perkara apa yang boleh menghancurkan agama Islam?" Dia kata, "Aku tak tahu." Qala, "Yahdimuhu zallatul alim, wajidalu bil ayat, wa a'immatil mudallin." Agama ini akan dihancurkan oleh kesilapan satu orang alim. Kesilapan satu orang alim. Sebab zallatul alim, zallatul alam. Salah satu orang alim boleh jadi salah satu dunia. Sebab tu Imam Ahmad rahmat, Dia tidak ambil rukhsah Ketika mana zaman khalkul Quran tu Fitnah khalkul Quran tu Imam Ahmad tak ambil rukhsah tak, Dia sanggup kena sebab Dia sanggup kena penjara dan seumpamanya Sehingga dia kritik Rakan-rakan dia -rakan yang lain Ali ibn Al Madini Yahya bin Ma'in Dia cakap kepada anak, anak dia Buang semua riwayat mereka Sebab apa? Sebab mereka menjawab ketika mana Fitnah khalkul Quran Kalau lah semua orang alim Mereka mengambil rukhsah Nescaya seluruh umat manusia akan berada dalam kekufuran sebab sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal dak umat manusia masih lagi berada di atas sunnah kalau dah habis, jadi Muqtazilah tak ada belaka kita gini sebab tu dia kata yang akan menghancurkan agama Islam ialah Zallatu Alim kesilapan satu orang Alim wajidalu munafiqin bil ayat orang-orang munafik mereka menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran sebab tu ketika mana Uh, Ali Rajal Anhu Hantar satu sahabat Untuk bercakap dengan Golongan khawarij Dia kata Jangan bercakap dengan mereka Menggunakan Al-Quran Sebab hmm. Al-Quran hmm. Al-Quran Al ini boleh difahami Dengan banyak Makna ha, apa? Uh, Berhujahlah dengan mereka Dengan arsunnah Sebab arsunnah ialah Yang menentukan maksud-maksud Daripada Al-Quran tersebut Jadi di sini tuan-tuan Menunjukkan kepada kita Kita kembali kepada itibak juga yaitu al-Quran ditafsir dengan as-sunnah. Kalau kita tafsir ayat Quran tadi alladhina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah Taala dah keadaan berdiri, duduk, tidur, dak kita pakai zikir jaga get belaka ni. Tapi as-sunnah yaitu perbuatan Nabi dan sahabat mereka tidak buat lagu tu. Mentafsirkan ayat tadi bahawa sebenarnya ayat tadi tu bukan Zikir dengan menari Bahkan zikir di situ ialah zikir kalbi Iaitu zikir dalam hati Tengok ciptaan Allah, ingat Allah Ta'ala Kadang-kadang kita baca ayat surah semuanya Wahai Allah, mencipta langit dan bumi ni Tak ada satu benda pun yang sia-sia Kemudian kita berdoa doa pada Allah Ta'ala Supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dan supaya... Itu zikir kalbi, bukan zikir menari Jadi tuan-tuan, kefahaman sahabat terhadap sunnah dan hadis-hadis Nabi Akan membantu kita untuk memahami Al-Quran dan akan merasakan agama juga ialah Hukmul a'immatil muddillin Iaitu para imam ataupun para pemimpin Yang mana mereka ini menyesat ke umat manusia Umar Radul Ainu kata Saya ati qawmun yu jadilunakum bi syubahatil Al-Quran Akan datang satu kaum Mereka akan berhujah dengan kamu Dengan syubahat daripada Al-Quran Al-Quran hamal atau aujuh Ada banyak Dia punya cara-cara untuk faham Umar kata gapa Fakhuduhum bis kamu peganglah tangan mereka, heretlah mereka, berhujahlah dengan mereka dengan sunnah. Sebab tu penting untuk kita stres kepentingan berpegang kepada as-sunnah tu. Sebab apa as-sunnah itu ialah penerang bagi al-Quran. Fa inna ahla sunnah a'lam bi kitabillah azza wa Sesungguhnya ahli sunnah itu iaitu ahlul hadis, mereka lebih faham, mereka lebih alim tentang maksud kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Uthman Al-Azdi kata, dia jumpa dengan ibnu Abbas Raja Ta'ala An-Huma. Aku kata kepada dia, Aw sini, wahai ibnu Abbas, anak murid kepada Nabi, turjumanul Quran, yang menterjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Yang Nabi SAW doa, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah bagilah kefahaman pada dia terhadap agama, ajalah dia tafsir. Wahai Ibn Abbas, mu dengan kedudukan macam ni, min al-wara' wad-din wal-ilm, dari sudut ilmu ke wara'kan dan sempurnanya, bagi gal nasihat pada aku, yang aku boleh jadi buah kilah, yang aku boleh jadikan bekalan dalam hidup aku. Dia kata apa? Alaikum bit-taqwalah. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah wal-istiqamah, kemudian kamu istiqamah, ittabi'. Ikut wala tatabi'. Jangan sekali-kali kamu rekam benda baru. Imam Bahakir Rahmatullah Al-Alih Ruayakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu Allah Ta'ala An-Humma Kata dia Inna abghadal umuri inallah Al-Bidak Sesungguhnya sebenci-benci Perbuatan Perkara Di sisi Allah SWT Adalah Al-Bidak Benda-benda baru Benda baru Wa inna minal bidak Dan antara contoh-contoh bid'ah ah, Al-i'tikaf Fil masajid Al-latifid dur Gak apa maksud dia? I'tikaf di masjid Al-latifid dur Isu dia iaitu Iktikaf di masjid Jamek ataupun masjid tidak jamek Di surau Di isu dia di situ Ataupun Iktikaf di masjid rumah Kan benda ni menjadi Mahalil khilaf Di kalangan para ulama Tak boleh tak satu-satu orang Iktikaf di tempat sembahyang di rumah dia Ataupun iktikaf di surau Yang tidak dibuat jumaat di tempat dia Jadi ini adalah uh, Contohnya Ibnu Abbas Kita tidak ambil contoh ni Bi'ainih kita tidak ambil contoh ni. Cuma ini ishtihah Ibn Abbas. Cuma kita nak bawa sini ialah ruh daripada kenyataan Ibn Abbas itu tidak menyukai benda-benda yang baru. Kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh mana pun manusia duduk daripada masjid Nabi, mereka akan mari semaya di masjid Nabi untuk semayan Jumaat. Betul tak? Mereka tidak buat uh, masjid di tempat-tempat mereka sendiri. Sebagaimana kita pada hari ni. Jadi mereka nak kekalkan benda yang asli tu. Mereka nak kekalkan benda yang asli Cuma selepas itu falamah mata baik ada tidar Apabila semakin ramai orang masuk Islam Semakin ramai, semakin jauh Maka mulalah dibuat Jumaat di masjid yang banyak Tak silap saya pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal Bermula pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal Baru mula ada masjid yang banyak untuk Jumaat Adapun sebelum zaman tersebut Jauhlah macam mana pun Besarlah macam mana bandar tu Mereka akan datang semayang di Masjid Jamik itu sahaja Sebab apa benda ini Lebih menjaga kesatuan Lebih menjaga perpaduan Dan kalau dibuka ruang untuk mereka Beriktikaf di masjid-masjid yang berlainan Buat Jumaat di masjid-masjid yang berlainan Dia boleh membawa kepada Bibik-bibik perpecahan Puak ni dia ada tempat dia Puak ni dia ada tempat dia Jadi nak jaga benda tu Sehinggalah pada awal zaman Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu mereka masih lagi sembahyang Jumaat di masjid yang satu sahaja di dalam kawasan tu walaupun besar. Sebab tu zaman uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hatta sembahyang hari raya pun mereka akan datang untuk sembahyang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Daud riwayatkan di dalam kitab dia Sunan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah fala tata'abbadu biha setiap ibadah bukan ibadah pun sebenarnya kalau duduk kira dari sudut asal dari sudut realiti dia tetapi dah buat-buat tu kata benda tu ibadah kita hikayat kenyataan mereka setiap ibadat lam yata'abbad biha ashabu rasulillah fala tata'abbadu biha setiap ibadat yang mana tidak dilakukan oleh para sahabat sahabat tak iktiraf benda tu ibadat janganlah sekali-kali kamu buat benda tu sebagai ibadat fa innal awwala lam yadai Lam yada'lil akhiri maqala Sesungguhnya orang terdahulu mereka tak tinggal apa-apa dah Ruang yang kosong untuk kita penuhkan Maksudnya dia tinggalkan benda tu secara sempurna Fattakullah ya ma'asyarul qurra Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Wahai para ulama Khudu' tariqa man kanakablakum Ikutlah jalan orang yang mana sebelum daripada kamu Tak harap. Ikutlah jalan orang yang sebelum daripada kamu Benda ni bila tuan-tuan? Huzaifah Rajal Alhu Nabi baru meninggal je Depan dia ni semua orang-orang yang baik Tabi'in yang besar-besar Anak-anak sahabat Bukan orang camada-camada apa kita ni tuan-tuan Jadi pada hari ni patut lagi Kalau kita war-warkan kenyataan lagu ni di hadapan umat Setelah 1400 tahun dengan pelbagai bina'ah kesesatan Perpecahan umat Patut lagi kalau kita kecek benda ni Tapi masalahnya Bila kita kecek bina'ah dia kata Wahabi Haa, dia kata kita-kita Tak kira lah Kita rakyat apa yang ada dalam kita Umar bin Abdul Aziz Dia kata bitakwil, Aku nasihatkan kamu Supaya bertakwa kepada Allah Wal fi amrih. Iktisad itu maksudnya Berpada-pada dalam perintah Allah Ta'ala Bukan meleceh-lecehkan Bukan sambil lewat tak. Maksudnya Berpada dengan apa yang Allah perintah Cukup dah pada kita Wetiba amri Rasulullah dan kita ikut perintah Nabi saw. Cara hidup Nabi saw. Waturki ma'ahdathul muhdethun baidah dan kita tinggalkan segala benda-benda baru yang dibuat oleh orang selepas Nabi saw. Ibn Sirin kata ma'ahdah sahaja lebih daripada faraj asunnah. Tidak ada satu orang yang mana dia buat satu benda yang bidaah. <coughs> Sunnah akan kembali bila buat. Kepada sunnah, bila buat bida'ah tuan-tuan Sunnah akan hilang Dan takut-takut orang mana duduk dalam bida'ah Kekal dalam bida'ah, mengajar orang pada bida'ah Dia tidak akan kembali kepada sunnah Na'udzubillah min zalik Setelah Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang benar Kita berada di atas manhaj yang benar Kemudian kita terbalik Kita pergi kepada manhaj yang mana Bersalahan dengan manhaj yang benar Na'udzubillah min zalik Muhammad bin Aslam kata man waqqara sahib bid'ah faqad aana ala islam siapa yang memuliakan orang yang mana buat bid'ah dan bukan orang yang buat bid'ah ni tuan-tuan bukan orang kampung ni kita tak cerita tentang orang kampung yang ikut apa yang ustaz dia cakap kita cerita tentang tekong ni mu betadiah ni ialah bid'ah tu dah jadi darah daging dia dah dak kita tak cerita tentang orang-orang biasa yang pergi Hana Hana ni kita cerita hak palo pengat dia tu tak, kita tak cerita kepada orang yang pergi kubur ni. Kita cerita hak pala dia ni. Hak ajak pergi kubur, yah kubur, pasal pelita di kubur, pasal lapu di kubur, minta dengan ahli kubur. Kita cerita tentang puak ni. Mem waqqara sahiba bid'ah faqad aana ala islam. Sesungguhnya dia telah menolong untuk menghancurkan Islam. Abu Miksyar dia kata, aku tanya Ibrahim tentang perkara-perkara baru dalam agama ni bid'ah hawa nafsu dia kata apa ja fi shay'in minha mithqala dharratin min khair tidak ada kebaikan walaupun sebesar darah ma yahilla naziatun minasyaitan benda tu semua bisikan ataupun tipu daya daripada syaitan alaikum bil amril awal hendaklah kamu teguh di atas Urusan yang pertama iaitu sebagaimana ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibn Umar radhiyallahu anhu bagi tahu kullu bid'atin dalalah setiap bidang itu adalah sesat wa in ra'aha an walaupun manusia nampak benda itu baik Eh banyaklah tuan-tuan kalau nak cerita ni sosa -so letih saya nak terjemah Dapat Ah oh, mari Ya salam Ma'amar kata, Ma'amar ni siapa? Tok Guru Abdul Razak As-Sana'ani Dia raya Dia dengar daripada Tawus Anak murid Ibn Abbas Jalisan yauman Tawus pada suatu hari dia sedang duduk Di sisi dia ada anak dia Faja'a rajulun minal mu'tazilah Satu orang lelaki mu'tazilah mari Fatakallah maafi syait Kemudian dia kaca Fa'arkhala Tawus usbu'ih ataupun isbi'ih tak silap saya, asbi'ah. Dia boleh baca tiga wajah pada huruf alif tu. Hak ni faiqah lorah. Tuan-tuan kena ngaji lah. Dia masuk tangan dia. Kedalam kedua-dua telinga dia. Dan dia bagitahu kepada anak dia. Adkhil asbi'ahika fi uzunai. Masuk tangan juga dalam telinga. Hatta la tasma' min qawlihi syai'ah. Sehingga kamu tidak dengar apa-apa perkataan dia. Fa'inna hazal qalba da'if. Sesungguhnya hati ini adalah lemah. Apatah lagi tuan-tuan kalau kita pergi duduk di majlis para mubtadi'ah. Yang mana kerja mereka hari-hari Menggalakkan untuk melanggar dan menyalahi sunnah Dalam isu kubur dan seumpamanya Nabi kata La'natullah ilal Yahud Ittaqadhu kubura anbiya'ihim masajid La'nat Allah Ta'ala kepada Yahud dan juga Nasrani Mereka jadikan kubur pada Nabi mereka sebagai masjid Tempat perayaan Tiba-tiba ada satu orang di kalangan mereka Al-Muntasib ilal hadis, Pakar hadis, Alim hadis. Dia tulis apa? Ihya'ul makbur Bi'adillati istihbabil binak ala kubur tole kita bahawa sebenarnya istihbab sunat pula untuk bina kubah dan juga masjid di atas kubur ada kita ada belaka dalam saya ada pula kata boleh minta dengar orang yang ada dalam kubur nabi kata tak boleh laknatullah lilhud wan nasara tetapi dia kata boleh sunat pula untuk bina masjid dan kubah di atas kubur set so, ha? kena baca kita lah sebab dia kita tu untuk kumpul dalil-dalil dia Banyaklah dia pusing gitu-gini Sebab dia akan cari ayat Quran Yang mana ada Orang kata Antaranya cerita sahabul kahfi Kenapa okay, sahabul kahfi mati? ke? Okay uh, Lanak takhidhan na'alayhim masjidah tu Itu ha, antara dalil dia Dan ulama-ulama kita jawab Dia tidak akan tinggal Sariratan walakabiratan illa ahsaha Mereka akan kumpul semua syubahat-syubahat ni Dan mereka akan jawab Dengan tauhid yang sempurna Tapi nak raya ada lagi lagu tu muntasib ilal alhadis pakar hadis macam syekh albani rahmatul alaih dia kata eh aku duduk dengan dia aku jumpa dengan dia memang pakar hadis bisu hadis puji tetapi lah yang fa'hu fa ilmu ilmu dia tidak memberi manfaat kepada dia dia tidak mengajak kepada tauhid tetapi dia mengajak kepada bidah ah. Dia memerangi ahli ahli sunnah kemudian dia kata hati ni lemah kemudian dia kata ya bunaya usdut tekak kuat lagi biar masuk dari telinga Usdud kuat lagi tekan lagi masalah telinga supaya tak dengar sesuatu pun hatta qamar Sehinggalah lelaki itu bangun dan meninggalkan majlis tersebut baru dia siapa setahu tu tuan-tuan dan kebanyakan kata-kata salaf terdahulu dia lebih kepada bina'ah dari sudut akidah tetapi itu tidak menafikan keingkaran mereka ataupun pengingkaran mereka terhadap bidah ah dari sudut amalan. Ha cerita Abdullah bin Mas'ud, dak dalam Sunan Ad-Darimi, hak satu orang lelaki mari jumpa dia, Wah, Abdullah, mu tak tengok Kau gapah yang berlaku di masjid?" Kita tahu belaka dah benda ni. Doktor Mazhar tulislah buku dia tengah. Hak tuilah kita nak tahu nak cari mana asal-asal tak tahu. Mu je Doktor Mazhar tu tulis kalau dak tak tahu-tahu pun. Dak. Dia kata, "Mu tahu dak ada Puk-puk ni dok buat gapo dalam masjid Abdullah bin Masa'al kata Puk ni buat gapo pula Dia kata Ginilah Kalau mu hidup kat Mu dia tengok gak Mu tengok lah Kalau tak digok kat Awak guna Paham tak Terjemah dia awak mudah Kalau mu dia tengok gak Mu dia tengok Tapi kalau tak dia tengok Kan awak guna Aku tak tengok Kecuali mereka buat benda Baik sangat Baik Abdullah bin Masa'al Pergi jalan dua tu Tak sampai di masjid Dia tengok manusia duduk dalam Hilaqadzikr Duduk di dalam Hilaqadzikr Ada tekun dia Hallilumi'ah Kebirumi'ah Tahlil seratus Takbir seratus Tak Bila dengan jarim Abdullah bin Mas'ud kata Apa tuan-tuan? Ma'ahlakakum Alakah cepatnya kecelakaan puakmu Dan kemusnahan puakmu Nabi SAW baru je meninggal Pinggan rumah dia tak pecah lagi Tak Kalau kita hari ni Di kubur tanah tu merah lagi Tapi cepatnya puakmu mengikut hawa nafsu Kalau lah benda ni baik Niscaya orang-orang terdahulu akan buat uh, Sebelum kamu lagi dan Abdullah bin Mas'ud bagi tahu al-ijtihad al-iktisar fi sunnah khairum minal ishtihad bidah Kita berada berpada-pada buat amalan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh kita buat amalan-amalan yang -amalan bid'ah. Dan ada satu orang salaf Ayub As-Saqtiani dia kata apa? Masdada sahibu bid'atin ijtihadan illa izdada min Allah bu'da. Tidaklah satu orang tu bersungguh-sungguh dalam benda bida'ah Kecuali dia akan semakin jauh daripada Allah Ta'ala Sofian Al-Thawri Rahmatul Alayhi dia kata apa? Al-bida'atu ahabu ila iblis minal ma'asyah Bida'ah itu lebih disukai oleh iblis berbanding dengan maksiat. Sebab apa dia kata? Al-ma'asyah tu yuta bu minha Ma'asyah ni kita akan Mak kita tahu benda tu dosa Ertekat benda tu dosa Wal-bida'atu la yuta bu minha Adapun bida'ah kita ertekat benda tu baik Kita ertekat benda tu salih kita ente kat benda tu agama. Berkena kita tidak akan tinggal. Sebab tu tuan-tuan, hari tu ingat ada kes ha dalam surat khabar bulan puasa tahun 2008 ke 2007. Hak kata baik minum arak ke baik zina daripada waktu tahlil tu. Tuan-tuan ingat tak? Ada ustaz kita tulis kan? Benda tu, tapi tak tahu siapa tulis pun. Tapi kita tak setujulah dengan pendekatan macam tu di Malaysia. Tetapi ayat-ayat macam tu ulama sebut. Macam Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah Umdatul Ahkam bila kita masalah Lailatul Nus bulan Shaaban tak? Malam 15 Shaaban dia kata fuqaha Malikiyah sebab asal dia mazhab Malikiyah dia kata fuqaha Malikiyah dia kata pada malam tu orang buat ibadat hak melampau-lampau hak tak tahu mana asal dalil dia kata pada dia di sisi fuqaha Malikiyah Malikiyah baik orang hak buat benda-benda teruk tepi jalan lagi minum arak dan seumpamnya tepi jalan sebab apa itu maksiat dan ini bid'ah Maksiat, yutabu minha, orang boleh bertawabat daripada benda tersebut Tetapi, bida'ah, bila itu kok benda tu agama, tak boleh bertawabat Kenapa kita nak bertawabat benda agamanya? Kalam seumpama tu, ada dalam kitab para ulama Cuma kita nak pilih, tu molek sikit lah. Takut ke apa? Takut masyarakat kita tak boleh terima Jadi dari satu sudut memang benda tu betul Sebab apa benda ni ada? Kenyataan-kenyataan yang daripada salaf Sufian As-Saudi kata man sami'a mimma butti'a lam yanfa'hu Allahu bima sami'. Siapa dengar sesuatu daripada muptadin Allah Taala tidak akan bagi manfaat daripada apa yang dia dengar. Wa man safahahu faqad naqad al-islamu urwatan urwatan. Orang agi salah dia tu pun dia telah men menceraikan Islam. Satu simpulan satu simpulan. Satu simpulan satu simpulan. Jadi tuan-tuan, kebanyakan ustaz-ustaz kita bagi tahu bid'ah atau separa ni tu adalah bid'ah i'tiqad. Bukan bid'ah yang bersifat amaliyah Yang masih lagi berada dalam grey area Do, Dia panggil apa? Area yang kelabu Maksudnya Sebahagian ulama' besar buat Ulama' lain kata bid'ah. Jadi benda tu bukan Dimaksudkan dengan ni Jadi salahlah tuan-tuan <tuh> Kalau tuan-tuan tengok orang menghidupkan malam Laylatan Nesfim Sya'aban Dia tak baca Yasin 3 kali Tetapi dia Ijtihad sikit Dia bersungguh sikit pada waktu tersebut dah, Dia semaya sunat banyak Bukan sunat yang direka-reka Sunat mutlak sahaja Kemudian baca Quran Iktikah dalam masjid Lebih sikit daripada hari kebiasaan Hari kebiasaan pun dia bagi masjid juga Dia duduk majlis ilmu Kalau tak ada pun dia iktikah baca Quran Cuma hari itu Sebab ada hadis-hadis Yang sampai pada dia Kelebihan malam tersebut Dia lebih sikit dah macam Imam Auza'i rahmatullah alaih buat. Terutamanya fuqaha ahli Syam. Benda disebut Ali Ibn Rejad dan Lataiful Ma'arif. Tetapi ahli-ahli Madinah macam Imam Malik. Dia kata benda tu bida'ah. Jadi tolehlah bolehlah kita. Wajak siapa gisalah dengan Imam Auza'i. Fakat nakadal Islam ma'urwatan-urwatan. Ma dia telah menghancurkan Islam. Satu demi satu. Sebab bida'ah di sini. Orang kata. Buka bida'ah yang mana bersifat amaliyah. Yang masih lagi ada khilaf. Uh, antara para ulamak macam tasbih dak tak, tak kira kita nak baca hadis ni dak kita nak baca kenyataan ni faqad naqadul islam urwatan urwatan muzzikir guna tasbih eh tak padan pula orang kata jadi kita kena faham bidah di sisi salaf bila hak teruk-teruk kenyataan tu biasanya bidah iqtidiah yang melibatkan i'tiqad dan akidah bidah mu'tazilah bidah syiah jahmiyah dan seumpamanya kenapa dak sebab tu kadang-kadang kesilapan kita dah orang-orang kampung yang hadir tahlil dah tok guru dia kata lagu tu kita perkata ahlul bidah la tujali suhum jangan duduk dengan mereka wala jangan salah dengan mereka wala alaihim jangan sekali-kali bagi salam pada mereka wala takbiruhum fi jangan tahniah di kubur-kubur kamu oh ore okay. kapai lagu tu tuan-tuan bukan ore okay. islam takut kena kemok pok kita eh kita duk kau lupa ni sedaklah bid'ah bid'ah tengok mak kita ngaya kita kampung kita balik duduk di rumah dia Minta piti dia juga Kau kena <coughs> Sulaiman Aita ini Sebelum dia mati Dia menangis dengan Pangis yang sangat kuat Dia kata Bapa kamu takut Bapa kamu menangis Kamu takut Mati matikah Dia kata Tak tetapi aku kata, marar tu'ala qadari. Aku lalu, aku lintas satu orang qadari. Orang qadari, bin'ah qadar ni, tak. Orang yang kata, la qadar wal amru'unf tu, tidak ada takdir daripada Allah Ta'ala. Ma'abat al-Juhani di Basrah dan seumpamanya, fasallam tu'alih. Kemudian aku memberi salam kepada dia. فَأَخَافُ أَنْ يُحَاسِبَنِي رَبِّيْ عَلِيْهِ Aku tak takkan Allah Ta'ala kehisap aku sebab aku misalam kepada dia Tapi bina'ah lagu mana? Bina'ah Qadari ibnu Umar kan? Bila dua orang tabi'in datang daripada Basrah nak cari sahabat tu Dan Allah Ta'ala bagi uh, ta, Allah Ta'ala bagi uh, Nasib mereka, hadh mereka Mereka jumpa dengan ibnu Umar Kan okay, seorang belakangnya, seorang duduk belakang kiri hadis sahih Muslim Tak kata ingat Ingat ke tak? Hmm, ahli sunnah berapa dia Awal-awal ada sahih muslim Kalau tak tahu hujung sahih muslim boleh kira Ni awal-awal sahih muslim tak tahu dah Eh kalau nak murid aku aku rotel lama dah aku rasa Tak, dia kata Dia cerita tentang bid'ah Al-Qadar ni Dia kata kalau mu sempat hidup jumpa puat tu Sampai, bukan sampaikan salam Sampaikan kenyataan kepada aku kepada mereka Aku berlepas diri daripada mereka kalau mereka mati Jangan kuburkan di perkuburan Islam Kalau sakit Jangan sekali-kali ziarahi mereka Sebab apa Qadar ni Dia menafikan ilmu Allah Ta'ala Menafikan kudrat Allah Ta'ala Jadi patutlah Kalau dia kata Takut Allah Ta'ala akan hisap aku Sebab dia bagi salam kepada satu orang Qadari Sebab Qadari ni diiktiraf kafir oleh kebanyakan para ulama Sebab dia menafikan Qadar dan Qadar Allah Ta'ala Tuan-tuan nak rehatkan sikit? Cepatlah, isu-isu lain tak masuk lagi ni Bualah dulu banyak sangat dah saya rasa Tuan-tuan baca sendiri lah, ada 351 muka ni Bagus ni apa-apa muka ni <coughs> Jadi bida'ah ni dia ada dua tuan-tuan Satu bida'ah dari sudut aktiqat Satu bida'ah dari sudut amalan Aktiqat ni biasanya bida'ah yang kuat-kuat, yang besar-besar tu lah Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, Batiniah, Karamiyah Di apa lagi? Kau ada dalam kita kita akidah, firak puak-puak tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Kemudian bidah ah amaliyah. Bidah ah amaliyah ni pula dia ada dua. Satu Bidah ah amaliyah ni kita boleh bagi dua. Satu bidah ah amaliyah juga buat satu lagi bidah terkiah Bidah ah tinggal. Bidah terkiah hak ni saya ambil dalam Al-Ittisam oleh Al Al-Imam Asy-Shatibi rahmatanullahi alaih. Antara terkiah ialah benda hak nabi suruh buat tapi dia tak sempat buat. Ha, benda hak nabi suruh buat dia tak sempat buat. Ataupun benda Islam suruh buat dia tak sempat buat. Ataupun benda yang Islam bagi keharusan untuk buat dia tak sempat buat. Dan dia tak sempat buat atau ada dua. Contoh dia tak sempat makan daging. Kalau dia tak sempat makan daging atas dasar benda tu mudarat kepada diri dia tak apa. Tapi kalau dia tak usah makan daging atau dasar, tak nak tak. Nak jadi pun zuhud sufi sungguh. Tak. Oh Benda ni macam uh, membahayakan hidup bermewah-mewah dengan dunia. Tak zuhud. Jadi nampak tak dia punya etiqat tu macam dia nak pergi kepada mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Dia tak buat apa pun, dia tinggal je. Benda tu pun tak boleh. Benda tu pun tak boleh. Macam kes tiga orang sahabat tadi lah. Yang mana dia nak Uh, semayang Suamah tak usah tidur Tak Dia tak usah kahwin Hak tu bidah ah tinggal tu Benda tu asalnya disyariatkan Dan disuruh Tetapi dia tak usah buat Hak tu pun jadi bidah ah juga Kalau ditinggalkan dengan niat Itu adalah agama Tapi kalau ditinggalkan Disebabkan oleh kesihatan Ataupun dia tak gemar benda tu Dia tak suka benda tu Lain cerita tak uh, dia, dia dia tak boleh nak makan labu Nak buat warna ke dia Jangan dia pasal lah Dia mu-mu-tadik tak makan labu Mana boleh kita tuan-tuan Okey, okay, satu dari sudut yang ditinggalkan Kemudian yang dibuat ni pula ada dua Bina'ah yang dibuat ni ada dua Hak inilah biasanya ulama bahagi kepada bina'ah haqiqiyah dan juga bina'ah idhafiiyah Hakqiqiyah ni bina'ah yang mana tidak ada dalil langsung pun daripada agama Antara contohnya lelaki yang mana dengan khutbah pada zaman Nabi di bawah terik panas matahari tak ada sekalipun Nabi SAW suruh buat lagu tu Tidak daripada Quran, tidak ada pada Hadis Dan Nabi SAW suruh sahabat pagi tahu kepada dia Supaya datang duduk, Do, cari tempat teduh Sebab dia teka boleh pahala banyak kalau buat lagu tu Supaya juga nak posa tengah panas Tak Tak nak pesa dah ni Tapi tak seh juga Basuh kepala ataupun muka dengan air Takut makruh Tak pada saat tu yang eh, terlebih lotek, sayur Terlebih goreng dah tapi semua apa dia tahu saya masuk? Sebab dia anti kok. Oh, kalau aku masuk ni hilang pahala. Dah. Nabi paling kuah. Tapi Nabi saw salam simbah juga air atas kepala baginda dia. Misalnya har kerana terlalu panas pada waktu Nabi saw wassalam berpuasa. Betul tak tuan-tuan? Sebab sebahagian daripada kita kita pegang al ajaru ala kadaril masakkah wetak. Kita akan dapat pahala berdasarkan kadar kesusahan kita, keletihan kita. Tetapi keadaan ni tidak terpakai untuk semua keadaan tuan-tuan. Nabi SAW sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kata, "Ma khujira baina amrayn" tidak diberi pilihan antara dua benda yang mana dua-dua tu boleh, illa ikhtara aisarahuma, kecuali Nabi akan pilih yang paling senang dan paling mudah. Fahadak. Jadi dos tu akan menyebabkan kadang-kadang amalan tu boleh tapi jadi bidah sebab terlebih dos kita buat atau terlebih dos kita tinggal. Dan yang kedua ialah bidah idhafiyah, bidah yang satu sudut ada dalil, satu sudut salah guna dalil. Ha, dan kebanyakan bidah ah amaliyah dia duduk di dalam bidah ah idhafiyah. Tapi ada juga bidah ah amaliyah yang mana dia alah bidah ah haqiqiyah. So umpama bergendang-gendang di dalam masjid, dak, bersa'i-sa'i melampo-lampo, benda tu bukan idhafiyah dah, benda tu adalah haqiqiyah dah. Benda tu tak pernah ada petunjuk daripada salaf, daripada sahabat dak untuk Uh, bergendang-gendang dalam masjid lepas ni Imam Sulthiyah Martan Ali cerita benda tu. Ada dah, bukan tak ada. Kita buta mata masa ni tak jadi Syafi'i lah. Sebab apa? Sebab tak kenal dengan hawa nafsu kita. Ta'rif ta bid'ah ah yang disebut oleh Asy-Sya'tibiy adalah ta'rif ta bid'ah ah yang paling sempurna setakat ni. Walaupun Sheikh Abdullah Al-Lumadi dia dalam kita ada Itqan sunnah fi tahqiq ma'nal Ma bid'ah, ah, dia kata ta'rif ta Asy-Sya'tibiy adalah ta'rif ta yang syadz. Ta'rif yang ganjil Tapi dia tak cerita pun wajah syuzuz Dia tak cerita pun kenapa dia kata benda tu syaz Sebab apa? asy syatibi dia bukan setakat buat ta'rif Bahkan dia syarah ta'rif dia dengan contoh-contoh sekali Itu antara kelebihan kitab Al Al-A'ata-Saham syatibi dia buat ta'rif Dan dia bukan bawa satu ta'rif Dia bawa ta'rif atas dua tariqah Atas dua jalan Maksudnya ada dua ta'rifan para ulama' Dan dia padankan setiap isu bid'ah ah dengan kedua-dua ta'rif nak rakyat bahawasanya Dengan tarif ni pun tak boleh Dengan tarif ni pun tak boleh Setengah-setengah isu Dan Ash-Shatibi Dia bawa syarah tarif Dan dia bawa contoh Untuk menjelaskan lagi tarif Dia kata ah, Iaitu satu tariqah Satu cara Satu bentuk Dalam agama Yang direka-reka ah, Supaya apa? Supaya benda tu seolah-olah Menjadi syariat Sama dengan syariat Dah mubalaghatan fit ta'abbud kerana melampau lampau untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu antara ta'rif bid'ah yang disebut oleh Asy-Syaatibi jadi Asy-Syaatibi rahmattullahi alai dia pengelar tahu tak pengelar pengelar ni dekerak setiap perkataan dalam ta'rif tu untuk disyarahkan dia kata Tariqatun fiddin Maksudnya benda tu berkait dengan agama Kalau kata Nabi mula tak ada Facebook Nabi mula tak naik khetor tu Mu benarnya Mu tu tak tahu kata dah Bida'ah ni fiddin Melibatkan agama Bukan naik khetor Bukan naik gapa Lu bukan nak guna Facebook Lu bukan nak guna Itu benda tu Tidak termasuk dalam mahalul khilaf Orang kata Tariqatun fiddin Iaitu Dalam agama Pahal tak? Kenapa buat gitu? Dalam agama dah Kenapa buat gitu? Dia kata, ah. supaya benda tu nampak macam syariat. Eh, benda nampak macam syariat syari ni lagamana tuan-tuan? Kita amal dah kita sah. Kemudian kita ajak orang lain pulak lagi. Patut benda kita ajak ni sunnah je. Sebab tu antara syarat beramal dengan hadis da'if, dalam sebahagian kitab-kitab ibnu Hajar, dia kata, sores sores. jangan sebar-sebarkan seumpama benda tu sunnah dan menjadi syiar. Sebab apa? Hanya sunnah sahaja yang layak untuk dipanggil orang untuk pergi buat benda tu ramah, -ramah. Jadi, tudahi biha syari'ah Seolah-olah benda tu menjadi syariat Tak, kita sebab pada orang jadi syia dan seumpamanya Mubalaratan fi ta'bud Kerana melampau-lampau dalam beribadat Jadi, ni tarif dia, kita akan pergi, kita akan pelaga Kita akan cuba tengok Masuk lain, boleh kedok dengan contoh-contoh kita akan buat lepas ni Nampak tak tuan-tuan? Itu tarif Asy-Syaatibi rahmatul alaih. <coughs> Dan dia kata bidah ini termasuk di dalam bak, uh, perkara yang dilarang dalam syarak. Sebab tu sebahagian ustaz-ustaz Melayu, dah, hatta Indonesia sekalipun dia kata, mana ada bidah dalam Islam? Dalam Islam ni dia ada hukum syarak yang 5 tu je. Betul tak? Anjib, sunat, wajib, makruh, haram, harus. Asy-Syaatibi, Syeikhul Usuliyyin. Syekhul ma Maqasid Syekh para usuli Do. Syekh Maqasid Syariah Dia bahaskan di dalam Al-Iqtasam An-Nahyu Dia ada tiga peringkat Benda yang dilagang ni Sama ada Imma Khitab Syarak Oh ni ngajar Sufiqah pula ni Khitab Syarak dalil-dalil Syarak Sama ada Quran ataupun hadis Dia ada tiga Imma Amar Sama ada perintah sama ada larangan Ataupun bukan perintah Bukan larangan Bukan perintah Bukan larangan ni Yang harus tu lah Tak Nak makan nasi kau Nak makan mie kau Nak makan spaghetti kau Nak makan be Bewak tak boleh Nak makan spaghetti kau Nak makan pizza kau Tak Fak tu Tak ada suruh hai, Tak ada larangan Dia kata Mubah benda tu Ada pensuruhan Dia ada dua Kalau suruhan tu bersungguh Secara jazam Dia jadi wajib, Betul tak? Kalau suruhan itu secara Peda-peda je, biasa-biasa je Dia panggil dia apa? Dia akan jadi sunat Larangan ni dia ada tiga Satu Larangan yang bersifat Qatai, jelah, haram Larangan yang bersifat tak bersungguh Tetapi disuruh juga kita tinggal benda tu Benda tu makruh Ada sah lagi tuan-tuan Iaitu larangan daripada mereka Benda tu lah bida'ah Rayangan daripada mereka dan benda itu bidah ah dia termasuk dalam rayangan juga. Rupa-rupanya bidah ah ni duduk bawah hukum taklifi juga. Cuma dia dibahagikan antara haram dengan makruh tu ada sebutih lagi bidah. Ah. Dan bidah ah itu sendiri ada peringkat-peringkat dia. Yang boleh membawa kepada kafir pun ada. Tak macam bidah ah, e, macam bidah ah. Uh, syiah yang melampau yang kata Ali tu Adalah Tuhan Allah Ta'ala duduk dalam badan Ali da, Ataupun wahyu tersalah turun Patut turunkan ke Ali Kemudian pergi ke Nabi Tak Golongan Ghurrabiah ni kan Dia kata apa Jibril tersalah Waktu dengan wahyu Jadi ni bida'ah mukafirat dah ni kafir dah Ada bida'ah yang tidak mengkafirkan Bida'ah yang tidak mengkafirkan ni pula Ada dua Mungkin dia jadi haram Mungkin dia jadi makruh Tengok dia punya Jenis-jenis bida'ah yang dibuat buat Paham jadi tuan-tuan, sebenarnya bid'ah ini juga ada dalam hukum syarak. Cuma mungkin dia tak ngaji usul tinggi, dia tak jumpa Syatibi Royat. Bukan saya reka-reka ni tuan-tuan. Syatibi Royat. Siapa Syatibi? Syeikhul Usulijin. Orang yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki dalam masalah usul fiqh selepas Al-Qarafi dan dalam maqasid syarak. Terutamanya daripada keseluruhan mazhab Islam tidak akan lari daripada muafakat oleh Al-Imam Syatibi. Kita al-muafaqat tu. Jadi itu pembahagian bahagian bina'ah Sebagaimana saya raya tadi Imam Syatibi Rahmatullahi Aleyh kata Tak, satu lagi bina'ah ni kita bahagi dari sudut bahasa dan juga agama Bina'ah tak ada pada zaman Nabi Kita kata benda tu dari sudut bahasa Tetapi dari sudut syarab Ialah apabila benda itu bertentangan Dengan dalil-dalil Al-Quran, as Al sunnah keadaan-keadaan syarak, Dan hak ni pun kita bahagi kepada dua Satu kepada masalah ibadat Satu kepada masalah muamalat kalau masalah mu'amalat, kata para ulama' tak ada masalah Kalau ada ciptaan-ciptaan baru, rekaan-rekaan baru Kita bentang kepada hukum-hukum syarak Dalil-dalil syarak Maka kita akan kelaskan Mengikut kepada uh, Kesesuaian lah Dalil Kontrak ni boleh kedok Perniagaan macam ni boleh kedok Yang perbankan duk buat tu boleh kedok tak, benda itu dibentangkan kepada dalil-dalil dan hukum syarak. Adapun dari sudut ibadat hampir ittifaq para ulama menjadi satu keharaman untuk kita reka satu amalan yang baru, ibadat yang baru bersifat khusus terutamanya dan kita jadikan benda itu syiar dan kita ajak umat manusia kepada benda tu atas dasar ini agama dan dapat pahala. Hampir ittifaq para ulama. Boleh? Adapun Sebahagian ulama bila mereka berselisih di dalam satu-satu perkara yang ulama lain kata bidah, ah, ulama lain kata tak bidah. Ah. Biasanya mereka bukan riak-riak tuan-tuan. Mereka berdasarkan kepada dalil yang pada pandangan mereka dalil itu kuat dan sahih terutamanya hadis, melibatkan hadis. Macam solat raqaib. Dak, di sisi muhaddis yang hadis tu batil, palsu nah tu. Dak, makzub tidak dikenali di dalam darawin Islam Di dalam kitab-kitab hadis yang terkemuka Tiga kurun yang pertama tak, Benda tu tak ada Tiba-tiba disebut oleh beberapa orang ulama' Yang mana kita tahu dia ni tidak kritis Dan kritikal dalam menerima hadis Maka sebahagian ulama' yang seumpama tu juga Terima benda tu sebagai Satu hujah. Maka semayalah salat ragaib Baik tak? Benda tu bid'ah di sisi kita Tapi pada mereka, mereka tak anggap benda tu bid'ah Betul tak? Sebab ada dalil Paling tak pun kata hadis naif Boleh digunakan untuk fadha'il amal Maksudnya keuzuran itu untuk mereka Sebab itu ilmu Mablar ilmu mereka pada waktu tersebut Ada pun kita setelah kita tahu hakikat al Amr bahawanya hadis itu Makzub dengan persaksian Para ulama-ulama hadis yang siqat Tidak ada lagi peluang dan ruang Untuk kita kata benda tu khilaf Nak buat atau saya tak apa Tak sepatutnya kita kena kotak Dengan benda tu bid'ah. Ah. Dan kita tidak boleh suruh umat untuk buat benda tu Sebab itulah aimatul hadis Yang terkemudian Macam Imamun Nawawi rahmatullahi alaih uh, uh, Izzuddin Salam dah Imam Abu Syamah al-Maqdisi Cuma ibnu Salah rahmatullahi alaih Sekejap dia kata binaah Kemudian dia kata bukan binaah pula Tapi sebab tu dia bergaduh dengan Izzuddin ibn Salam Dalam masalah uh, Salat uh, ragaib tu Sehingga kan Abu Syamah anak murid mereka berdua Mereka murid tulis kitab Uh, Al-Ba'ith uh, Fi Zammil Ibtidak uh, Mereka Dan dia men, Memenangkan pendapat guru dia Iaitu Izzuddin Ibn Abdissalam Nampak tak tuan-tuan Apabila kita tengok para ulama' Yang dulu-dulu utamanya Mereka sebut Ataupun buat satu-satu benda Yang dihukum bid'a oleh para ulama' Kita kena tengok makhraj dia Kita kena tengok Kenapa mereka buat benda tu dulu Sebab Takut-takut Mereka Iktiqat hadis itu Paling kurang boleh guna untuk wada'il Macam salat tasbah Sebahagian daripada kita Kita kata benda terbidak ah. Sebab dia kata hadis itu tak sahih lah Macam-macam Tetapi di sisi sebahagian ulama' Hadis itu sahih Ataupun paling kurang hasan Macam Mubarak Furi dalam Tahrmatul Ahwazi Ibn Hajar Al-Asqalani Ada dua pendapat dalam masalah ni Tak, dia kata da'if Paling kurang kalau tak hasan pun Tidak sampai kepada maudak Dan Mereka pun buat Bahkan ada nukilan yang kata Abdullah bin Mubarak pun pernah buat jadi sebahagian ulama kata itu dalil bahawasanya hadis itu ada asalnya daripada agama. Jadi dalam kes macam ni kita tidak boleh nak cepat-cepat kata benda tu bidah. Ah. Tetapi kalau mengkhususkan sembahyang tasbih pada malam hari raya setiap tahun, hak tu confirm bidah. Ah. Tak saya dah kata gapolah sebab kita i'tiqad satu benda kita khususkan masa tidak, pada satu waktu secara tetap hak tu jadi bidah ah dari sudut syiar dan benda itu tidak ada dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pengkhususan tu buat pada malam hari raya hmm. nampak tak tuan-tuan apa -tuan? lagi eh lihat letih aku 5 minit, 5 minit Pakmu tak apa je Dengar aku ni Kacang, nak habis dah tegak ni Nak habis dah soal kau ni Bisa, Ha uh, Mungkin apa soalan, soalan tak tanya, semalam, semalam? Tak ingat dah uh, Mana pihak Nanti rumah, Dalam ruang. Soalan yang Abu Talha bagitahu ni Dia lebih kepada dalil-dalil ataupun hujah-hujah Kalau kita, kita sebut syubahat-syubahat Orang yang membolehkan bidang hasanah Waktu kita, oh lepas zuhura tak Sebab kita perah pihak ni lah Waktu insyaAllah kita kumpul di sana Soalan-soalan tu di sana Ah, salat raraib tu Ialah semayang pada hari Khamis uh, Malam Jumaat uh, Yang pertama Dalam bulan Rejab Masuk bulan Rejab, Khamis Yang pertama malam Jumaat Tak, dia adalah Baca surah sekian-sekian sekian Benda tu kalau kita tengok Semayah, tak, tapi benda tu Tidak ada asal dalam agama, benda itu Dikira sebagai bid'ah ah dan dikecam oleh para ulama' Antaranya Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dalam kitab dia Al Majmu'. Ustaz. Ha. Ada benar ada kena kena ialah pasal perkara. Maka ada bagi ini ada. Dalam mamin. Perlu waktu. Hat kita kata syubahat juga. Sak itu kita jawab nanti. Apa itu bid'ah ah? dia kata bid'ah ah bil ilah buat satu benda yang mana tersa di mushyariah bil mukhalafah yang bertentangan dengan syari'ah Hak tu dari satu sudut yang memang lawas syari'ah sungguh. Tidak ada dalil terus daripada Quran dan sunnah. Hak tu kita panggil dia sebagai bid'ah hakikiah. Au tujibu taati alaiha bi ziyadah au nuqsan ataupun kita buat syari'ah dengan cara menambah ataupun mengurang. Ha, hak ni ada dalam bid'ah idafiah yang disebut oleh Asy-Shatibi ah ni? kan kita rayat sama ada kita tinggal ataupun kita buat dalam keadaan kita tambah ataupun kita kurang. Jadi benda-benda ni uh, dibahaskan oleh para ulama bidah ni bukan satu jenis sahaja. Dan kebanyakan salaf mereka membenci bidah dan mereka lari daripada setiap orang yang buat bidah. Dak, sebab apa? Mereka ingin menjaga satu kaedah yang besar dalam agama iaitu kaedah ittiba iaitu kaedah kita ikut. Dan Zaid bin Thabit dia kata kepada Abu Bakar dan Umar radallahu ta'ala anhuma ketika mana dalam kes nak kumpul al-Quran tu kan. Memanglah lah sekali mereka kumpul al-Quran kerana keperluan pada waktu tersebut. Tetapi kita tengok cerita daripada awal tu. Ketika mana Umar datang jumpa Abu Bakar. Nak Abu Bakar tak setek eh. Dia kata nak buat benda yang Nabi tak buat ni bukan benda yang mudah. Gijumpa dengan Zaid bin Thabit Supaya Kumpulkan Al-Quran Berada di dalam satu musah Zaid bin Thabit kata Wahai Abu Bakar dan Umar Kalau kamu suruh aku Pindah gunung tu Pergi letak di tempat lain Mudah lagi daripada Aku buat satu benda Nabi tak buat Memellah sekali Mereka buat juga Atas dasar benda tu masalah Dan Ash-Shatibi Dia bezakan antara bida'ah dan masalah Di dalam kitab dia saya tak boleh nak baca belaka pada hari ini pada tuan-tuan. Kitab tu dicetak dalam dua jilid. Jadi tak okay, kita nak baca belaka dalam daurah kan. Jadi, Ada benda bersifat masalah. Keperluan pada waktu tersebut. Tapi benda tu bukan satu ibadat yang khusus. Tak. Benda tu dibuat kerana menjaga. Tak. Daripada, Gak boleh panggil, Daripada hilang dan seumpamanya. Dan ada pun petunjuk daripada Nabi. Al-Quran ditulis dan dikumpulkan. Cuma pada waktu tersebut, Diletak berasingan. Kemudian, mereka nak satukan Untuk disimpan Kemudian datang zaman Uthman Nampak Nuskah itu perlu diperbanyakkan Jadi perbanyakkan nuskah Jadi benda itu duduk dalam bat masalah Bukan duduk dalam bat ibtidak fi din Bukan dia reka Quran baru Tak Bukan dia buat Al Quran baru Tak Masalah Sumpah kita hari ni Bapa kita tulis tesih Kita kena cetak 8 cetak Tak 8 Banyak kot 8 ni tanya Ustaz Yaseh Berapa dia kena habis duit, nak cetak uh, 8 tesis dia tu? Masalah dia 8 kopi dah? Berapa nak kena hantar kat library, nak kena hantar kat CPS, kena hantar ke kuliah? Kalau kita tengok tak perlu pun, satu sudah lah. Dah dia nak nak wajah, hantar je lah. Bukan bida'ah oh, pun benda tu. Keperluan. Jadi begitu juga Al-Quran pada waktu Nabi SAW, mereka disuruh untuk hafal Quran dan juga hadis. Bahkan sehingga wafatnya Nabi masih lagi khilaf para ulama' tabi'in, adakah ilmu boleh ditulis ataupun tidak? Bukan masalah Quran saja, Ilmu pengetahuan ni khilaf lagi Boleh dia nak tulis ataupun tidak Sebahagian ulama' kata tidak boleh tulis Takut apa? Takut hafalan orang Arab akan menjadi lemah Kerana bergantung kepada tulisan Jadi kerana masalah-masalah tertentu Mereka kata kita banyakkan kopi dan seumpamanya Sebab ramah sahabat yang mati dalam peperangan kan Hufaz-hufaz Al-Quran mati Jadi mereka kumpul ada satu nusrah Zaman Uthman bila besarnya negara Islam dak mereka buat sampai 678 nuskah, kopi hantar bersama setiap nuskah satu orang daripada sahabat untuk mengajar mereka Al-Quran. Keperluan sezaman pada waktu tersebut. Jadi Zaid bin Thabit dia kata kepada Abu Bakar dan Omar dia kata, "Bagaimana kamu berdua boleh buat benda yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat?" Hujan-hujan Imam Suyuti rahmatulahi Bahkan dalam hadis ini secara sempurna Zaid bin Thabit kata, "Kalaulah aku alih gunung tu letak tempat lain mudah lagi bagi aku berbanding aku buat satu benda yang mana tidak dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ha, cerita asal lagi. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, dak. Dia bersama dengan anak murid dia Nafi', Ada satu lelaki, dak. Dia telah bersin kemudian dia kata alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Tak Alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Dia tambah ala Rasulillah Abdullah bin Umar kata Dia kata Ada pun aku memang aku ucap salam Pada baginda Nabi SAW Iaitu pada waktu-waktu lain Nak selawat pada Nabi Tetapi Maha kaza'ala mana Rasulullah Bukan macam ni Nabi ajar kami Abila bersin cakap Alhamdulillah ala kulli hal Itu sahaja Tambah tu pun Ibn Ahmad Taksih Tambah tu pun ibnu Umar atau si. Nanti ni kita cerita dalam subahat nanti yang pasal bid'ah solat dua dan seumpamanya ibnu Umar kata uh, ada bid'ah Hasanah dan seumpamanya ni kita akan jumpa selepas solat zuhur nanti Insya Allah. Okay, tuan-tuan uh, antara contoh bid'ah-bid'ah ah yang berlaku di dalam masyarakat kita ialah al ghina awal raksu wal, wal tak tahu nak baca al-ghina' wal raqs menyanyi iaitu menyanyi zikir ke lah kalau nyanyi hok lara-lara hok kita duk dengar belakang tu benda tu maksiat dak no. tak kata kak okay. ger kita dengar juga al-ghina' wal raqsu wa min zalika ma uhditha sama wal raqs iaitu perkara-perkara baru yang dibuat dak as-sama' bila disebut sama' di sini ialah zikir-zikir ke syair-syair ke wa fa'ilu zalika saqatul muru'ah Orang yang buat benda tersebut Jatuh maruah dia Merdudus syahadah Tidak layak untuk memberi persaksian Di hadapan qadhi Asin lillahi wal rasulih Mereka semua memaksiati Allah dan Rasulnya wahwa mahzur Dan dia termasuk dalam golongan Mahjurul hal Mahjurul hal Iaitu golongan yang mana Supaya gila Budak-budak tak balik Hak mana tak boleh guna harta sendiri Dia dikira orang yang bodoh Orang yang bukan-bukan lah Mahjurul hal Mahzur Hak ni seorang so, ayat. Kemudian Imam Suyuti bawa dalil-dalil yang melarang sama al-ghina. Eh, uh, dapat panggil? Eh, uh, dengar lagu-lagu kesufian dan seumpamanya, dia bawa eh uh, dalil-dalil daripada <coughs> al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak cerita sini ialah zikir kalau kita buat dalam keadaan sikit Macam syair Kan Bukhari dia letak satu bab dalam Sahih Bukhari Bab insya di syair di masjid tu kan Bab melagukan syair di dalam masjid Sebahagian ulama' kata boleh Sebahagian ulama' kata tak boleh Tetapi Sebahagian ulama'-ulama' sufi dulu Apabila mereka uh, Apabila mereka <coughs> Apabila mereka Sekejap eh, sekejap eh Apabila mereka buat Benda-benda majlis samak Majlis samak mereka Tidak ada Muzik-muzik Tidak ada rebana dan seumpamanya Apabila mereka buat Tidak ada Rebana, muzik, seruling dan seumpamanya Hak tu pun sebahagian besar para ulama' Mereka tak benarkan macam Imam Syafie Syafi'i rahmatullahi'alaih dan seumpamanya Huq Majlis lagu tu pun dia tak bagi pergi Tapi sebahagian ulama' Dia kata boleh uh, Hadir uh, Boleh untuk kita uh, Dengar benda tu Tapi bukan dalam kadar yang banyak Sebab apa? Sebab benda tu Dibenarkan untuk melembutkan sedikit hati kita Kalau kita dengar Yahana-Nah pun tuan-tuan Sekali-sekala Rasa sedap juga, tak ada gapo pun Selagi mana Lirik-lirik dia Tidak ada benda-benda yang mana Melanggar Tauhid Tidak ada benda-benda Yang melanggar Tauhid Tidak ada benda-benda yang membawa kepada Gulu, mentazimkan orang soleh Mentazimkan Nabi, melebihi uh, Had Jadi benda tu tidak ada masalah Kalau nak dengar pun, sekali-sekala Boleh, tetapi Kalau benda tu melibatkan Buat dalam masjid Kemudian Ada alat-alat muzik dan seumpamanya Benda itu ditentang Dan dimarah oleh para ulama' Sekejap saya cari muka surat dia 74 Ba menari menyanyi darbud dufuf pukul rebana rebab uh, duf dan seumpamanya dak Wa min zalika ar-raksu wal ghina'u fil masajid wa darbud duf wa darbud duf iaitu menari kemudian menyanyi sama dia menyanyi di sini tuan-tuan tak leh nak faham sebagai lagu-lagu yang biasalah. Dia lagu-lagu yang bersifat ketuhanan ataupun tu lah sebab kalau hak tu semua orang tahu dah. Hak lagu-lagu biasa tu. Wadarbuduf atau arbab ataupun ala-ala music yang lain faman fa'ala zalika fil masjid. Siapa yang buat benda tersebut di masjid, fahwa mubtadi'un dal. Maka dia adalah ahli bid'ah ah yang sangat sesat, mustahiqqun litard dan dia boleh dihalau wal dharb dia boleh dipukul keranaustakhaffa bima amara Allah bitazimihi kerana dia meleceh-lecehkan meremeh-remehkan perkara yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan supaya dibesar dan dimuliakan Allah ta'ala kata fi buyutin adzina Allah an turfa' ay di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk dimuliakan wajib zikir diha dan disebut nama Allah taala ayatul fiha kitabuh untuk dibacakan ayat-ayat Allah hadis-hadis nabi majlis-majlis ilmu dan seumpamanya dan buyutullah di sini adalah rumah-rumah Allah taala al-masajid Allah taala telah memerintahkan kita untuk memuliakannya dan untuk memeliharanya daripada segala perkara yang bersifat uh, kekotoran najis dan seumpamanya benda itu tidak dibenarkan dan Sesiapa yang mana menyanyi, berkasidah di dalamnya Siap dengan alat-alat dan seumpamanya Fahuwa mubtadi'un baal Maka dia adalah mubtadi' yang sesat dan menyesatkan Mustahiqun lil'ukubah boleh dihukum ta'zir oleh para pemerintah Ada peninsyadut syair Melagukan syair ataupun kasidah dengan cara yang biasa sahaja Benda itu masih lagi khilaf di kalangan para ulama' Sebahagian ulama membenarkan dan Imam Bukhari telah buat tajuk bab insya di syair fil masjid sebagaimana saya bagi tahu tadi. Ge <Sess> lagi tuan-tuan? Anta dua contoh bidah. Hak tu memang bidah ah lah. Dan bidah ah kubur lagi banyak disebut oleh para ulama Bid'ah-bid'ah ah, ah kubur, bid'ah ah pada hari Asyura. Dak, bid'ah ah kubur yang disebut oleh Imam Suyuti, bahkan disebut oleh ulama-ulama lain dalam mazhab. Dak, macam Ibn Hajar Al-Haytami dikira benda tu antara dosa besar, iaitu iqadu suruj wal qanadil. Menyalakan lampu dan juga pelita di kubur-kubur. E, meninggikan binaan di atas kubur. Dak. Duduk meminta dengan ahli kubur dan seumpamanya. Benda-benda tersebut adalah benda yang mana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para ulama. Jadi saya rasa eh, tentang isu bidah ah ni saya tak perlu go through satu-satu dengan contoh. Kita dah tahu betapa salaf membenci bidah. Ah. Sekarang kita nak cerita tentang apa benda yang bidah, ah, apa benda yang tidak bidah. Ah. Saya nak baca satu-satu pada tuan-tuan pun, saya rasa lambat. Baik saya buka peluang pada tuan-tuan untuk uh, tanya ataupun poin. Satu perkara Kemudian kita tengok benda tu bid'ah ataupun tidak Wallahu ta'ala ala, ala wa'alam bersawak Saya rasa that one will be uh, Lagi proper lah Lagi senang saya rasa Daripada saya nak go through satu-satu Jadi mungkin tuan-tuan pun malas, Saya pemalas nak baca <laughs> Lepas tu? Rehat dulu dah kita nak semaya ni Ok saya rasa untuk bahagian teori cukup dah Untuk lepas Bahagian Zuhur ni praktikal untuk membinahkan orang Wallahu ta'ala wa'ala bersara